Божий на прияву. Борода через груди вся сіда і покоюджена, а з голови пасма, мов диміюче, сипляться вниз. Очі валені під пониклою світкою брав'янкою, ганчір'я на босому і на підпрезаному. Стемнівши пацьорками висять, мотузям пов'язано окремі рамтини, щоб трималися біля кістяка. заглядів дід непрошеного гостя. Хто ти такий? Я заблудився. Не ходи тут. Ти мають і зварити. А вас? І мене, як знайдуть. Навару не буде. Кістка суха. А жили ствердлий. Не годяться. Сам завтра умру. Корінці зварю. І завтра умру. Текай. Тут лехо. Діду чому забрала всіх? Ні, синку То государство Ви сховались? Як набігли, то недужий був Ішов по воду і впав Трава висока Обминули мене Біжи на станцію Тут бродять помішані Заріжуть Прощавайте, діду хлопець побрів до пустельної вулиці, побрів недомно і прийтна, в тривозі від дідових слів і безлюдності, помчав звідти, і так мучилося серце, мов огонь пекельний, в'ючися зміями, гнав з порожнього села. Захеканий вкрай, хлопець почув, ніби гукає хтось, а гум'ясь пролунало, як від кладовищенського з'явця, і знов німоскрізь. Жаска тишина у бур'янах З останками хаток Дожидав хлопець біля станції На похилі Проти якого потяг повинен стишуватися Беручи височину Коли простопадні риси В образі вагонів Перестали меготіти розпливчасто Хлопець розігнався Ніби на випередки І схопив поруча Сіпнули йому Плечові соглоби але він підбіг у мить, докинув стопи на підніжок і пристав до швидкості. Привозили залізниці, його зігнали з потяга. Тоді побачив, що роблять хлопці. Підлазять під пасажирські вагони, і там чіпляються серед залізячки. Він не собі туди ж. Вліз як інший. Мандрував так до півночі коли схотілося їсти, аж шкіра щеміла. Він виліз, виліз на вокзалі невеликого міста і ниш парив скрізь, штовхаючись між людьми, поки набрів на лушпайки з яблука. Підібрав їх, обтер і з'їв. Знайшов розбиту коробку. Там були в розібраній обгорці рештки печива. Вибрав їх і довго нюхав запашний папір. Напився теплисто бруднуватої води з бака, вживаючи бляшаний кухоль, що гримів на ланцюжку. Світився місяць посеред зірок мукарбованець, покладений на сайт між розсипані самотвіти, і при ньому видно було долі, Всюди наліпи грязюки, всюди сміття, клапки газет, притоптані і запльовані покидьки найрізноманітнішого роду і вигляду від розбитих пляшок до махорчених бичків. Освітленою смугою пішов хлопець до поламаної водокачки, напроти якої акації чорніли в ряд. Багато вагонів згромаджено на лініях. Існують маневрушки, парою шеплять, пронизово посвистуючи. Коло акації зовсім окремо від залізничних нетів стоїть невеликий товаровий потяг. Можна почепитися і під'їхати. Хай тільки машиніст одвернеться, я вскочу. Вирішив хлопець. Він сховався за стовбор, при якому проходила кущова огорожа, порозривана вільними стежками. Чути було, як варта тупотіла в обході, певно перевіряла вагони. Вийшов на передначальник, і тоді відчинено двері, якраз навпроти місяця, і зачинено враз після перевірки. Від того, що відкрилося, хлопець притерпнув. Повно мертвих